Так ще буває в Едемі, хоча мені важко уявити собі Едем, по якому постійно вештається Родий. Він не спускає з мене ока, хоч замість цього раду спустив би курок, щоб здихатися мене раз і назавжди. Я його розумію, він дбає про міру, він не може бути впевненим у тому, що я її ні за що не скривчу. Він навіть не може бути впевненим у тому, що я врешті-решт не вкраду його улюбленого рушника помаранчевого кольору. Добре, що я прихопив із дому одну сукню і пару спідниць. Це дозволяє мені не ходити зранку до вечора у джинсах чи в штанах. А то ще чого доброго розглядить у мені чоловіка, бо я стаю необачним. Так, міра сліпа. Але цей молодик має гострий зір. До того ж він сам по собі дуже доскіпливий. Хоча це я вже занадто перестраховуюся. віком ми стаємо безпідставно полохливими, Адже в наше рухливе сторіччя дівчата віддають перевагу штанню. Я це перевіряв експериментальним шляхом. Колись я розсівся у ресторації і поки чекав замовлення, а тамтешні офіціанти з ярличками-цінниками Павло, Дмитро та Тетяна не звикли поспішати. Я вирішив підрахувати, скільки жінок пройде у спідницях, сукнях, а скільки в штанях. В штанях капрі, бриджах, шортах. Як ви бачите, потяг до використання наукового підходу це в мене від Матусі. Отже, за час мого чекання на замовлення повз мене пройшло 27 жінок. Лише три з них були в сукні, спідниці. Одна бабуся у квичастому серафані. Одна жінка похилого віку в сучасному діловому костюмі шоколадного кольору. Іще одне замріяне створіння в замалій спідничці, але в того створіння були ноги наближені до ідеалу. Звісно, що та малеча про це знала і усвідомлювала свою грізну, безсоромно голу зброю. Всі інші дівчата віддали перевагу джинсам, елегантним штаням капрі, які насилу втиснули апетитні сіднички. Більшість моїх співвітчизниць не дурні попоїсти, поїсти, тому цицькі сідниці в наших дівчат те, що треба. На мій, звісно, хижацький погляд. Звичайно, багато чого ще залежить від форми, наприклад, сідниці, але це вже довга розмова іншим разом. Доброго ранку, Еріко! Визнаю, що цей голос спроможний повернути мене до життя. Це Міра. «Привіт!» – посміхаюся до неї і відразу помічаю, що в неї червоні очі. «Ти плакала?» – прямо питаю своєї подруги. «Нічого страшного. Просто наснилися жахи. Тобі сняться жахи, цікавиться Міра. Ще пак». Мені сняться жахи. От хоча б сьогодні, наприклад, мені наснилося, що я став імпотентом. А тільки нос заходився доводити дівчині, мені здається, то була манекенниця Лінда Евангеліста, який є міцний красень, як усе зникло. В буквальному сенсі цього слова. Все кудись зникло. І Лінда сміялася, Купнула мене стрункою ногою, а поки я безпорадним снопом валявся під ліжком, вона надзвонювала своїм топ подругам і встигла ославити мене на весь модельний світ. Таке вже стерво. Тепер я розумію, чому її кинув Кайл Маклахлен. Це такий американський актор. Він грав федерального агента Дейла Купера в культовому серіалі «Твін Пікс». Аж я не можу таке розповідати Нірі.